Här, mitt i ett bostadsområde, ligger en rekonstruerad vikingatida bondgård, Gunnes som den kan ha sett ut för cirka tusen år sedan. Att det funnits en bosättning på platsen under vikingatiden tror vi oss veta eftersom två gravfält ramar in gården och det finns mängder av fornlämningar här i området. I utkanten av denna gravfältet står två runstenar med inskrifter samt den tredje sten som endast har några slingor inristade. Stenarna står vända bort från gravarna mot en väg som det fortfarande idag finns spår efter. Alla som färdades på vägen kunde se och läsa stenarna, som är lätta att se även på långt håll. Man ska veta att runstenar oftast var målade i svart och vitt och i färgglada, gröna, gula och röda färger. På en av runstenarna kan vi läsa, översatt till nutids svenska. Vibjörn lätt hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru. Gunnes gård är uppkallad efter henne. Runskrift var inte bara ett sätt att förmedla information på, det fanns också magi i runorna. Nu kunde man göra det talade ordet synligt och bevara det för eftervärlden. Tänk att kunna fånga ordet i luften och rista in det på en sten, eller ett horn, ett ben eller, som förmodligen var vanligast, på en träbit. Man får anta att den som behärskade runornas magi- det vill säga var skrivkunnig- var att betrakta som en trollkarl. i vart fall när konsten att skriva runor var ganska ung. Konsten att skriva runor kom också att leva kvar under lång tid- långt efter att vikingatiden upphört. Fortfarande under medeltiden- alltså fram tills för 500 år sedan- användes runor bland allmogen. Och i Dalarna använde man en slags runor- så kallade dalrunor ända in på 1800-talet. Mer om runstenar kan du läsa på Riksantikvarieämbetets hemsida som har en adress som är lätt att komma ihåg, raa.se. På andra sidans medbyvägen, på höjden av den kvarvarande åsen ligger det som i folkmun ibland kallas Sju riddares kär. Det är en dödisgrop, en djup sänka som bildades av inlandsgisen. Det var där, enligt legenden, sju riddare red ner sig. Det ska ha varit under 1400-talet i samband med slaget vid Rotebro, några kilometer västerut härifrån, där Sten Sture slogs mot danskarna. Sägnen säger att sju danskare försökte ta sig bakvägen till platsen för slaget, men red ner sig i kärret. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna ut med upplevelsestråket.